Тебе цікавлять наші втрати? Тільки один убитий. Коли я повторив це ще раз, він у відповідь лише кинув на мене насмішковато з верхній погляд, як дорослий на хлопчака. Може, так і я дивився на нього, коли він розповідав про той ліс, що тягнеться аж до Остеррайху. Звичайно, він мені не повірив. А ще раніше я сказав колишньому піхотинцеві, що маю у надійному сховку кулемет Гочкіс. «Кочкіс? Францьозі недовірливо перепитав Віллі. «У францьозин поганий зброя», – кинув він звично, наче б спльовуючи, але я вже якось смирився з тією його манерою викидати із себе слова. А потім запитав. Чи не маю я там у сховку ще й Шмайсера? Шмайсер був у мого брата, – сказав я, – але у нас до них було мало набоїв. Ти з таким ходив? Ні, моя була флінте в сноски, флінте-винтівка. Флінте-Маузер, Ахт-Ундрайвс, – розчарував мене колишній піхотинець. 38-го калібру, – перепитав я. «Ах, он драй, драйсік! То тридцять восьмий?» «Я! Три ісім! Досі пам'ятаєш?» Важко забути, наче погоджуючись зі мною, зіткнув Вілі. «І все-таки, де подівся мій товариш тепер? Поки я чистив зброю, це питання не залишало мене. У нашому лісі він, можливо, і не заблудиться». Але ж випадково може натрапити на когось з місцевих, а це нам зовсім ні до чого. Моя схованка у старій клуні, звичайно, також не була надто надійною. Але ж який тут вибір? Я приніс з покосу ще пару беремків свіжого сіна. Витягав зі споду, бо верхнє було ще мокрем від роси. Я прикрив сіном і гочкиса, і гранати. Дві русських репанки і одну німецьку булаву з довгою ручкою, які також були на місці у Солідолі. А потім намастив і собі ліжко. Щоб не так картіло їсти, то вирішив заснути, якщо зможу. Порівняно з тим, як часто доводилося ночувати на війні, то тут, на Сіні, то було просто королівське ложе. Найгірше – коли доводилося ночувати у лісі взимку. Тоді ми нарубували купи ялинового гілля, влягалися на них, зверху кожух, а над кожухом я ще клав плащ на Не раз прокидався під снігом, що випадав за ніч, і прикривав боївку своєю периною. Тим снігом ми й умивалися, і сухарі ним заїдали замість води. Засинаючи у клуні, на сіні я знову згадував війну і згадував улю, і те, скільки кілометрів, як ото протьопав за ніч туди і назад, щоб побачитися з нею ще раз, і подумки, вкотре погоджувався з братом, бо він колись не раз говорив, що головне на війні – ноги. Хоч я раніше вважав головнішими все-таки руки. Але бажано, звичайно, щоб і руки, і ноги, і особливо голова були на місці. Ще й тоді наша партизанка навіть часто дуже нагадувала полювання. Або біжиш, або стріляєш. Правда, дуже ризиковане полювання, бо стріляєш не тільки ти, а й у тебе. І всі лови можуть закінчитися у першу ж хвилину і закінчитися на серцях. Але страх сидить до того моменту, коли ще не почалося, а коли вже почалося, і ти починаєш відчувати плечем віддачу, і голосно без угаву тріскоче затвор біля вуха, то кров сама закипає. А коли сусідня горба починають гаяти по тобі, і вуха ловлять той неприємний посвіс над головою, це тільки додає, з мене це вмить робить звіра. І вже ні про що не думаєш, майже шкірою відчуваючи, як твої кулі у відповідь лунко цохкають, зіймаючи хмарки куряви на маківці горба, по той бік видаленка, кришать грудки.